nel da ba uraren eh, ba, funtio eh nagusi hori, eh, e, e, e, funtzio orokor izugarri hori. Ze sistema guztietan sartuta dago da e, gutxi gorabea izango nuke, ba, lurra izaki bizidun bat bezalarak guztien bat duguela, eh, ba, izango zen izaki bizidun horren odola bezala, eh? Orduan beharrezkoa da dena mantentzeko. Eh, honekin lotuta, sianobakteriekin e, lotuta normalian aizitendu dugu e, ekusten diren animali buruz baina onkarro, e, izango da pizko bat emengo mundu invisibleri buruz, e, invisibla, baina oso importantea baita ere zen da hori. Oinarrizko e, Bolenda bisiko e, maila ez, gero guk ikusten dugun guztiaba, ba pixkat orekan egoteko ez.